Мовив тоді він до себе відважним обурений духом. Горе, якщо утікать від ахіла могутнього стану, тим же шляхом я яким усі інші біжать полохливо, швидко мене дожене він, і карка зітне гузу. А коли їм я надам в сум'яті утікати безладно, Перед пелідом, а сам в інший бік побіжу від цих мурів по Іллінойській рівнині, аж поки дістанусь до Іди, там між ярами її в Гущині лісовій, заховаюсь. А як уже звечеріє, у світлій скупаюся, річці, сила вмию весь піт, і назад віліон повернуся. Нащо те цими мислями? любе тривожити серце. Раптом помітить мене він, як з міста помчу по рівнині, кинеться нас доганяти, у побіжить і настигне. Не пощастить тоді кер й і смерті уникнути злої. Видимо цей чоловік серед інших людей найсильніший. А чи не вийти мені і з ним перед містом зустрітись? Мабуть, і в нього тіло для гострої міді вразливе, в ньому одна лиш душа, і люди його називають смертним, але вшанував його славою зевс громовладний. Мовив і зібраний весь дожидав він, а хіла й відважне серце його поривалося битись. І збройно змагатись, Наче пантера з гущавини Лісу виходить сміливо, Мужеві взустріч мисливому, І серце її не жахнеться, І не злякається, хоч би, Почувши і псів валування, Хоч би й забігши вперед, Її влучить мисливий стрілою, Навіть і пройнята списом Вона не втрачає відваги, в серці і рветься, або подолать, або мертвою впасти. Так антенора славетного, син Агенор богосвітлий, Не захотів утікать, не помірявши сили, за хілом. Виставив перед собою, він щит на всі боки округлий, Списав Ахіла націлив і голосно крикнув до нього. Мабуть, велику надію ти мав світлосяйний Ахілле, місто відважних троян сьогодні ж таки зруйнувати. Дурню, багато нещасть вам випаде ще через трою. Знайдеться в нашому місті багато ще воїв, могутніх, щоб захищаючи любих батьків і дружин із дітками, наш Іліон боронить. Тут тебе твоя доля настигне, Хоч воєвник ти зав'язатий, завзятий, І навіть твій вигляд жахає. Мовив і гострого списа, Важенного кинув рукою, Втрапив, не схибивши спис, У голінку тому під коліном, Аж заврящала жахливо Нова на голінниця кута з олова. Ратище мідне, пробити її не здолало, і набік відскочило. Божий дарунок став на заваді. Зразу ж тоді Богорівного вдарив в пеліт Агенора списом. Та славою вкритись йому Аполлон не дозволив. Вихопив з бою густим Агенора, укривши туманом, і неушкодженим дав йому з битви жорстокої вийти. Сам же Пеліда лукавством одвів от Троян дальносяжець. На Агенора, із вигляду ставши усьому подібним, кинув стікать від Ахіла, а той став його доганяти. Довго він гнався за ним по широкому полю пшеничнім, тиснучи вбік, де глибоко хвилий скамандр протікає. Трохи попереду біг Аполлон, все заманював ближче і наздогнати його щохвилини Ахіл сподівався. Інші ж трояни тим часом жаданого міста добігли, НАТУПОМ ЦІЛИМ І ВТЕКЛИМИ ЗРАЗУ НАПОВНИВСЯ ГОРОД. З них вже ніхто не насмілювався. Більш поза мурами міста інших чекать, щоб дізнатися, хто від біди врятувався, хто залишився убитий. І хвилею всі утікали в город, кого лише могли донести туди Ноги й коліна.